Danas su pričao i usilov sa Marijaninu. Čuli smo da Gospod, odušavši i prihvativši nas kako nas je evanđelje jutros prepoznalo kao polu mrtve. I zaista bracio i sestra, to je drugo precizan opis našeg stanja u kome nas je gospod zatekao prije nego što će nas dovesti i privesti crkvi po mrtvi jedva živi i onda doveвши nas a prethodno umivši i ranne polivši, odnosno pomazavši svojim blagoslovom, svojom milošću on je predao crkvi na staran odnosno gostioničarima kako ih i on tamo u evanđelju nazvao a gostioničari po tumačenju naše crkve i naših svetih otaca jesu naši sveti apostoli i u apostolskom duhu i u apostolskom prejemstvu onom svetotajinskom nasveđivanju episkopskog odnosno apostolskog čina i apostolske sile i naši sveti pastiri do dana današnjeg. Međutim, vidite i sami da se ovo naše vrijeme ajde da se njega držimo ipak odvikuje nekom slobodom i nekim nebogoslovenim odnosom i prema Gospodu našem Spositelju i Selitelju a i prema onima koji na nas je on predao Dakle, prema pastirima crkve, prema episkopima i sveštenstvu, časnom sveštenstvu naše crkve. Kad ovo govorimo, možda nekome od vas, džavo doturi, pomisao, a kako je to sveštenstvo, kad mi čujemo, kad mi čitamo, kad nama priječaju da ovi rade ovo, ovi rade ono, da su se ovi na ovaj način obrukali, ovi na neki drugi. Mi, braće i sese, u crkvi govorimo o časnom sveštenstvu i o svetoj, sabornoj, apostolskoj crkvi, Božijoj. Ovo drugo, to su sve, koje ne govore o crkvi nego govore o paloj ljudskoj prirodi koja i pored takvih velikih blagoslova i darova i mogućnosti ipak bira ono nižno ono truležno, palo i čovjeka nedostojno dakle e, takve pojave pa i ako se radi o srstenstvu ili možda o Visokim crkvenim činovima One uopšte ne govore o crkvi Da se razumijemo je Mnogo važno da, da razlikujemo Naša crkva je Sveta crkva I mi kad ispovjedamo Svoju vjeru Mi govorimo Da vjerujemo u jednu Svetu Sabornu I apostolsku crkvu Naravno, uvijek nam je žao i dijelimo, i bi trebalo da dijelimo svi zajedno i saborno sve one loše pojeve i projeve koje se dešavaju u borbi, pa neko odustane, neko što kažu, izda, neko i, i sabrazni, ali vrlo je važno da naglasimo i toga da se držimo da to nije i ne može biti projava svetosti naša crkva. U tom duhu kad govorimo o pastirima kojima nas je gospod predao, mi mislimo na svete pastire. Kad govorimo o sveštenstvu, mi mislimo na časno sveštenstvo. Kad govorimo O episkopima mi mislimo na svete, vrlinske, crkvi, apostolskom predanju, odane episkop. I slava Bogu i danas je ipak većina takvih i mi na njih obraćamo pažnju, mi se, mi se na njih oslanjamo i gospod nam se preko njih i kroz njih javlja i otkriva nima nas šalje. To je vrlo važno da danas istaknemo jer nas današnja evanđelska priča koju smo slušali danas na svetim liturgijama podsjeća na taj odnos gospoda prema crkvi, odnosno prema pastirima crkve i taj blagoslov Da mi njih poštojemo kao one kojima nas je On priveo. Jer vidite, i mi ovdje svi prizvani, a Bogom smo prizvani. Ako malo paživije kad pogledamo, nije nas čovjek doveo u crkvu. Pa iako je neki čovjek ostavio poseban utisak na nas i izazvao pojačanu pažnju koja je usmjereno u pravcu svete crpe opet je gospod stajao za toga, ipak i on djelovao i on nas je priveo crkvi i on nas je priveo, braći i sestre našim ocima našim sveštenicima sjećam se dok smo tek privazili Svetini nad svetinjama, a zaista je naša crkva svetinja nad svetinjama. Pa u razgovoru sa našim duhovnim nastavnicima, onima kojima nas je Gospod priveo, pa pitamo da li možemo malo da pomognemo našim unesrećenim vršnjacima, tako što ćemo im govoriti neke duhovne stvari i usmjeravati na duhovne istine oni su nam e, brzo i nekako e, ne kažemo živahno smatrujeći to vrlo važnim govorili da ne radimo mi to nego da ih usmjeravamo na sveštenike nama gorbima to ne bi milo čekivali smo podršku u tom našem ravnoapostolnom dijelu prosvetite da i učite da crkve da trebalo nebuješ brieba novonachalnu one koji uvezu u crkvu koji ima počinju duhovni horizonti da se otkrivaju to nekako zvuči primamljivo meni se otkrivo je sad što ja mogu brata i moju sestru koja je učio vredno i ta mi da prosvetim Znate, To izaziva u čovjeku, znate, neko ushićenje, naravno, ne duhovno, nego vrlo opasno. Jer budi onu opasnu energiju one najgore strasti, strasti, gordosti. I zato su naši oci, vedeći u našim očima taj sjaj i potrebu da poučimo, da budemo spasitelji drugima, brzo reagovali, govorili. Da to ne činimo, nego da ako imamo dobru volju i namjeru da im pomognemo da ih usmjerimo na crkvu i konkretno na svrštenstvo crkve. Sa punim pravom, braći i sestre, jer gospod je prisutan u crkvi, gospod je prisutan u jerarhiji. Gospod je prisutan u episkopima Evo konkretno ako govorimo o našoj jeparhiji Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Neba braće i sestre, dotoka One nebeske, životvorne, spasonosne svjetlosti Struje, energije, vode Nazovite kako god oćete Izban je Sa on im episkoom kove je crkva dave sami gospod postavi, ili Hirotonni Sa. Od u metropoliji ili ako hoćete u nekoj drugoj eparhiji. Na Vaselenskom ligu ne mora to biti u našoj pomjesnoj crpskoj svet crkvi može biti i u nekoj drugoj. Nema kontakta ako se ne ispoštuje onaj episkop koga je vladikar, nebeski vladikar, kroz crkvu i tamo postavio i hirotonisao. Svaka druga intervencija od strane nekog drugog smatra se razbojništvom. U pravom smislu Na ovim našim prostorima djelovanje nekog drugog episkopa, ma kako on bio izvišeno, da kažemo, duhovnog života, kakvog znanja, nije legitimno, brađe se se nije ni legalno, ukoliko episkop ove parhije ne zna za to i ukoliko nije dao svoj arhijerejski Blagoslov. Pazite, nema vrijednost ni pred svetim nebesima, jer Gospod ne voli nerad. On je postavio episkope preko episkopa sveštenike i na taj način održava poredak u vaseljenskoj crkvi. Zato svako miješanje, ne blagosloveno miješanje, recimo jednog episkopa u tuđu jeparkiju ili jednog sveštenika u tuđu parohiju ili jednog igumana u drugi manastir ili jednog monaha u manastir koji mu nije blagosloven sve to, vrati i sestri, ispadanje iz poredka ispadanje iz strukture i to je prostor je blago rečeno nesiguran, opasno za život. Ako govorimo iz ugla današnje evanđelske priče, ako hoćemo da iscijelimo naše bolesti, pri to gospod nas je prepoznao i nazvao teško oboljevljeno i priveo crkvi Ne nedebi da ovdje budemo pametni i odma duhovni odma mudri i da nam odma bude sve jasno da sve znamo ne nije nas gospod zbog toga dole u crku braće i sestre na žalost mnogi čim počnu da dišu odnosno čim budu skinuti sa aparata odma pomisle Kako su u dobrom duhovnom stanju i požele da prosvećaju, da poučavaju druge. A nije nas gospod bog toga dove u crku, nego da bi nas izliječio, da bi nas spasao. Iako pažljivo pogledamo, vidimo da zaista... U toj crkvi u kojoj smo se našli postoji i poredak. Da tamo nismo sami. Da nas gospod nije ostavio same. On nas je predao crkvi na staranje. Predao nas je, kako priča kaže, gostioničarima. Gospod je koristio te forme koje su svima poznate u svojim pričama, ali uvijek Duhovni smisel dovodi do crkve, gostioničari ili episkopi, apostovi, episkopi i sveštenici. Međutim, danas kad osmatramo, kad gledamo ove naše gostionice, to jest liturgijski i crkvene zajednice na eparhijskom, parohijskom, Ili, ajde, pošto smo u manasirskom, ili ako hoćete, na porodičnom nivou, vidimo da to nije ispoštovano. Ne poštujemo one koje je milostiviji gospod postavio, ne slušamo ih, ne vladamo se po njihovim blagoslovima. Ne primamo od njih ono učenje koje su oni primili, od onih koji su njih i primili, i liječili, i učili, i vaspitavali, na noge podizali. I kao posledit u svega toga, braće i sestre, imamo bolest. Tu smo, mnogi doleze u hramove, Mnogi pokušavaju na razne načine. Međutim, u Uzavu se trudimo ako ne budemo pratili instrukcije onih kojima je Gospod dao bogovlas. Koima nas je Gospod povjerio. Oni nas priveo u crkvu, i sestre, da nam crkva pomogne. Oni je priveo u sebi kroz crkvu preonest našim sveštenicima da nam sveštenici pomogu. A je ukazao na način dao sredstva, dao sile kojima će djelovati, kojima će rane tretirati. Šta je sve ta tajna krštenja? sveta tajna miro pomazani sveta tajna pokajanja i isku jes sveta tajna tajna nad tajnama svetog liturgije svetoga pričesti sveta tajna saštanstva i eutonije jevo susrećaj sveta tajna braka svاسو to, браћу и сестре симе koje je Gospod ostavio crkvi, a u crkvi sveštenicima, da djevuju i da vidaju narodne rane. Da izceluju, kako kaže Svetoje Evanđelje, svaku nemoć i svaku bolest u narodu. Tako je Gospod poslao apostole da propovijedaju i da izceluju svaku nemoć I svaku bolest u narodu, i duhovnu, i prije svega duhovnu, a onda i tjelesne slabosti, ukoliko će to isceljenje i zazvati spasenje. Ukoliko neće, onda bolest više nije bolest, nego lijek. Jedan od problema koji i mi danas imamo, a koji se nije pojavio danas, jeste odnos našeg naroda, a prije svega onog, nazovi, pametnije dijeva naroda, inteligencije, prema crk. Odnos prema vjeri, kao nekom abstraktnom pojmu, postoji. Međutim, odnos prema crkve, braći i seste, je i tekako ugrožen. A samo u crkvi, kako rekao smo, postoje, nalaze se i djeluju one cjelebrne moćne силе Божије које је он оставио преда црк. Или ако хоћете још прецизније, одне силе којим он баш он наш спаситель и целитель djeluje кроз црк. Зато погрешан однос према цркви јесте грешка која скупо кошта nepravilan odnos prema crkvi, apostolskoj crkvi, sva druga naša djelovanja, braća i seste, čini nepravilni. Tvoj odnos prema crkvi, uzmimo da je loš, sve je loš, ne moramo uopšte ulaziti u tvoju kuću, u tvoje ormare, ne moramo uopšte ulaziti u tvoje riznice sve je tamo loš jer je tvoj odnos prema crti koja može i hoće da ti da jedino istinsko dobro pogoš i pogrešan a danas mada nije to počelo od danas ima tome vremena I u našem narodu, govorimo našem narodu jer je to tradicionalno pravoslavan narod. Srpski narod je tradicionalno pravoslavan narod i kao takve drugi nas prepoznaju. Međutim, biti samo tradicionalno izvan one svete liturgijske tradicije, biti pravoslavno, braći i sestre, To ne samo da nije dovoljno, nego može i tekako opasno da bude. Jer stvara privir da je sve u redu, a ništa nije u redu. U jednom zanimljivom tekstu Akimondrita Rafaela Karelina, koji nosi Naslov, ateizam inteligencije je uvijek isti i juče i danas, on ukratko otkriva pozadinu onog masovnog odricanja od svetog pravoslavlja, koje je se pojavilo u svetoj Rusiji, a i u našim svetim zemljama, za vrijeme bogobornne bezbožničke i agresivne revolucije kako je narod lako stresao se sebe taj svoj kasnije se projavilo, pogrešan i pogoršan odnos prema crkvi isto to u još goroj formi samim tim i opasnijoj imamo i danas mislimo na one male grupacije koje su još uvijek uspjele da održe kakav takav odnos prema svetom pravoslavlju jer vidite i sami protivni vjetrovi su sve jači i sve je manje ljudi u dvorištu crkve. Međutim, i u tom malom broju može da se i tekako lako da se dođe do tog pogrešnog odnosa i loše komunikacije sa živom crkvom Božjim. I Takav loš i površan odnos, ako naiđe na ozbiljniju provjeru, duhovnu provjeru, može da rezultira istim onim, to vrlo brzim, odricanjem od vjera. Naša inteligencija, ona je danas na Odvojena od crkve. I ne samo odvojena, nego se trudi da onim darovima kojima je Bog obdario sve te ljude, živo upotrebljavaju i koriste u borbi koja je sve više razvijena, globalna u borbi protiv svetog pravoslavljiva. Svo to zračanje, koje je i jako i vrlo intenzivno, može, braći i sestre, svakog od nas da ugrozi. Zato ne bi bilo loše da čujemo i podijelimo ova razmišljanja od Sarafajla, koji ukazuje na taj problem U poređujući ga se onim vremenom revolucije bezbožničke s ovim našim i te kako revolucionarnim vremenom Kaže, u godinama pred revoguciju predstavnici inteligencije su sebe tradicionalno smatrali hrišćanima. Svoj odnos prema hrišćanstvu obično su izražavali riječima. Hrišćanstvo je uzvišeno učenje. Ono sadrži u sebi premenite ideale. To je predivan put ka samo usavršavanju. I tako dalje i tome slično. Istovremeno se u inteligenciji ukorijenila otuđenost i hladna ravnodušnost prema pravoslavlju. I organsko Na prvi pogled, neshvatljivo neprijateljstvo prema crkvi. I danas, braćo i sestre, o hrišćanstvu kao nekoj uzvišenoj ideji. Može da se govori. Na tu temu sa vama će razgovarati i hinduista ili u nekoj rasklinutoj, ekstremno ekumenističkoj varijanti, vrlo ovako može da se govori o hrišćanstvu. Na tu temu možete razgovarati i sa nekrštenim ljudima, nepobožnim. Međutim, govoriti o crkvenom hrišćanstvu, I o pravoslavnoj crkvi nije tako lako i udobno govoriti sa istim tim ljudima i sa istim tim sagovornicima. Odnos prema hrišćanstvu kao abstraktno ideje jedan je, a sasvim drugi odnos prema hrišćanstvu crkvenog porijekla identiteta. Posebno kad se radi o ortodoksnom, pravoslavnom, sveto-otarskom, apostolskom hrišćanstvu. Tu sagovornika ili odjednom nema, ili mu je naglo pozlilo, ili se u njemu otkriva iznenađujuće Brza promjena raspoloženja na gore i mržnja prema crkvi. Intelektualac koji je sebe smatrao hrišćaninom, govorio je. A mnogi, bratje i sese, sebe smatraju hrišćanima. Evo na kakav način, samo jedan primjer. Imam svoj pogled na religiju. Prihvatam hrišćanstvo koje je slobodno od sujevjerja. Neću da pravim metaniju, udarajući glavom u pot. Imam svoje duhovno, unutrašnje hrišćanstvo. Ovo je, braći i sese, tipičan simbol vjere onih koje crkva nije vaspitala. I dan danas, mnogi koji uđu u naše hramove, želeći da zadovolje ovu vrstu pobožnosti, jer eto ipak i crkva je pogotovo na ovim prostorima, Tu u tom nekom hrištjanskom, nazove hrištjanskom ambijentu, pa je dobro ponekad ući u hran našeg grada, našeg sela, u neki sveti manastijep. Ali ako uđu za vrijeme nekog, recimo velikopostnog bogosluženja, pa onako ne spremi zateknu crkvu, odnosno narod koji me taniše, Ili koju za vrijeme služenja liturgije predje osvećenih darova pa vide kako svi u crkvi kveče za njih je to broći sve se biti sa bogažnjiva za njih je to projeva sujevjerja i nekog obreda koji je Dalek od njihovog doživljaja uzvišenog, slobodnog i od tih gluposti rasterećenog hrišćanstva. I oni takvu atmosferu smatraju bijetno, zaostalo, sujevjerno i napuštaju hran. Vrlo nerado ulazeći u isti, a ponekad Pokušavajući da zadovolje onu svoju iskonsku, čežnju i gvad, posjetit će neki drugi, ali u nekom neutralnom terminu. Kad u hramu nema nikoga, do sestre koja prodaje svijeće. Jer u hramu, takvim hrišćanima, najprijatnije kad nema nikoga. Posebno kad nema sveštenika... I kad nema službe Obično Takve ljude možete naći U tim trenucima A za vrijeme svetih liturgija Za vrijeme redovnog Bogoslužbenog ritma Njih nema vrđi sest To je ta vrsta Nazovi hrišćan Inteligencija tog vremena misli se na vrijeme pred revoluciju, odvikovala se širokom erudicijom. I tim više je čudno što je u pitanjima pravoslavlja ispoljavala zapanjujuće neznanje, kastinsku nadmenost i predrasude. I danas vraćaju se u razgovoru sa ako to više možemo i nazvati inteligencijom, ali intelektualcima, ljudima koji zaista iz drugih oblasti mnogo toga znaju. Naravno, govorimo o ljudima koji su e, tradicionalno pravoslavni, jer razgovor sa ljudima koji doleze iz bijeloga svijeta, iz ovog ugla, e, jednak je pokušaju da se uspostavi komunikacija sa vanzemaljcima međutim kad govorimo o nekom koji iz našega naroda ko koji je kršten ali na ovakav način određuje svoje mesto u svijetu, vrlo je teško uspostaviti elementarne istine svete pravoslavne vere Ne znaju Recimo Simbol vjera Nik je od Carigrski simbol vjera Neće znati Neće znati Da izvuste Neće znati pravilno da pročitaju Iako U njihovim kućama možete naći Kilometarske tomove Raznih knjiga Na raznim jezicima Bavit se posebno dragim knjigama, otkrivat iz njihovih riznica posebno značajna stara izdanja ovog ili onog pisa, štampano te i te godine. Naravno, sve su u pitanju štiva izvan crkvenog polja, odnosno polja sušte istinu uglavnom mudraci i mudrost ovoga, u tamu bogozaborava pogruženog svijeta. A da ne govorimo, braće i sestre, o mističnom predanju svetog prvoslavlja, o učenju svetih otaca, gdje projavljuju ne bilo kakvo, nego zastrasujuće i zapanjujuće neznanje, i mnoge predrasude recimo zamislite nastup ovog tipa ja volim da idem u crkvu ali popovima ne vjerujem Znat. pazite u pitanju je čovjek obrazovan možda i e, doktor e, nauka međutim Njegov odnos prema crkvi, tako izražen, govori o njemu sve. Zašto on ima takav odnos prema popovima. To je na jednoj strani. Možda je čovjeka zaista neko na neki način povrijedio ili ubijedio da tako misli. Ali to što je on to mišljenje usvojio i drži ga ispovjeda, Govori o njemu kao čovjeku koji je izvan polja crkve i projavljuje veliko duhovno neznanje. Da ga propitujemo ili da očekujemo od njega da zna nešto više o istinama naše vjere, nezakvalno je. Jer na prvom koraku i u prvom članu njegovog simbola vjere Jasno je da on odnos sa crkvom prosto nema. I nešto više iz oblaci istine, crkvene istine, ne možemo od njega očekivati. Vrata su pred njim zatvorene. On na njih ne želi ili uopšte nije ni kucao. Sveštenici, jerarhija crkve, braće i sestre, njemu je nepotrebna. Ona jerarhija koju je sami gospod postavio radi njega, njemu je nepotrebna. I zamislite, on smatra da odnos sa Bogom može da ima i bez sveštenstva. Sa takvim čovjekom ne treba se ubjeđivati, ali ga obavezno prepoznajemo kao obmanutom čovjeka. Oduševljavajući se evropskom filozofijom. ovi ljudi, nisi se na ni inteligenciju, istovremeno, nisu gotovo uopšte bili upoznati sa sjajnom Hrišćanskom patristikom, u kojoj bi mogli naći odgovore na najdublje metafizičke probleme. I zaista, takvi ljudi, tragovići za istedom, prevalili su ogromne kilometre u nigdinama raznih filosofskih sistema. A da nijednom nisu tražili mišljenje, savjet, blagoslov nekog od velikih otaca crkve, recimo svetog Jovana Zlatulis. To nije njihova literatura. Zlatulis ne može biti njihova literatura. Sveti Jovan Damaskin nije njihovo štivo. Sveti Vasilije veliki ne ulazi u polje njihovih interesovanja. A razne druge mudrace, filosofe, nažalost sve više, se o danas su knjižare i biblioteke, pune okultizmu, braći i svesa. I mudraca koji govore o tajnama života, o tajnama istine, govore o duši, o duhu. U redu. Neka bude i toga. Ali zar je moguće da nećeš konsultovati velike oce i učitelje crkve? Zar je moguće da ćeš se prije avatiti knjige potpuno nepoznatog, rekli bismo, anonimnog autora o kome ništa ne znaš, koga samo milijonski tiraži postavili tuđe Jesu se, i da ćeš prije njega pustiti u svoju krv, u svoj um, u svoje srce, nego svetog oca za koga znaš odakle. Jer ga crkva preporučuje. Jer govori duhom svetim. Neka samo što ga preporučuje. Nego ga je nazvala svetim ocem i postavio je na, ka na katedru učitelj. Sveti Jovan Zvatolski, vaseljenski učitelj. Sveta trije rad, Sveti Bogoslovi crkva. I pazite, e, ne samo jedno od dvojici trojici, nego sve njih u paketu, sve zajedno sa svom crkom. To je taj simptom koji moramo da prepoznamo. Sve odbacujemo. Ne kaže se volim Damaskina zato što me volim. Volim vas sve velikog, ali mi Grigorije bogoslovne odgovarao. Volim Svetoga Makarija velikog, ali mi je leštičnik napora njega riko čitao. Ne broči se se, nego svenij zajedno zajedno sa crkvom odbacujemo. Ignorišemo kao da ih nema. U redu, ali problem je u tome što smatramo da imamo odnos prema hrišćanstvu. Govorimo da smo hrišćani. Čitajući poeziju Japana i Kime, ili danas, šta sve ne čitamo? Oni kao da nisu ni znali Da postoji crkvena himnografija Danas se, brati i sestra Ne može živjeti od pjesnika U redu Ima za poeziju Ali ako ta vrsta poezije Potisne I, nedaj Bože, istisne Sveštenu, crkvenu poeziju Ako ti zbornici takve poezije Istisnu oktoid I predivne crkvene službe svetih mineja, posnoga ili cvjetnoga trioda. Onda, brato i sestre, dolazi do potpune deformacije svijesti. Radujemo se, izučavamo, ljubimo tu poeziju, a poeziju crkve potpuno ignorišamo. Evo danas imena velikih crkvenih pjesnika. Ili njihova vrhunska pjesnička dijela. Ona su gotovo nepoznata pravoslavnom narodu. Otpuno nepoznata. Neko će se zapitati, a koja su to odjevađe to? Pa tamo će treba da bude. U crkvi. Šta očekuješ? Te crkveni pjesnici zabavljaju po kafanama, po restoranima po raznim festivalima da se dijelo Svetoga Jovana Damaskina postavlja na pozornici nekog savremenih ili nacionalnih teatra ćeš službu uspenije prešljate Bogorodice glumci da ti izvode hoćeš li okto da pretačemo u ritam gitare, bubnja, harmonike ili klavir, Orgulja Ima mjesto i za harmoniku Ima mjesto, braće, i za instrumente Ima mjesto za pjesmu Ali, ako stanemo Udaljeni ili upoznati Sa sveštenom poezijom Naše crtve Jer to nije tuđa poezija To je naša poezija To je poezija naše crtve Onda smo hendikepirani Gdje se projavljuju ta djela? Na svetim praznicima. Evo sad, pred nama je Božićni post. Sluši smo njega, idemo ka prazniku. Evo sad će vavedenje, prvi veliki praznik. Koga, braći i seste, crkva angazuje da ispjeva pjesme za praznik vavedenje presvete sve Bogorodice? Pjesnik je dušavne svere. ili tekstopiste koji nadaknjuju ove savremene muzičke trendove. Oće, molim, mi njih da iznajmimo da nam sastavaju službu za vagedenje. Nedavno smo dobili jedan pokušaj jednog dobro, čestitovog našeg brata, pjesnika. I posla nam je njegov doživa i, i, i neke strofe posvetljene presvetoj bogorodnici. A mi ovdje i to za neko kratko vrijeme naviknuti na sveštenu poeziju svetih otaca. Evo svakog dana čitamo na svetim službama kako duh sveti preko svetih otaca pjeva u čast svete trojice, u čast presvete bogorodice, u čast svetih angela, u čast svetih ljudi, svetih mučenika. Evo jutro, sinoći Jutros crkve pjevava duhom svetim Božnik Svetog Jovan Damaskina tajni vaskrseni. Na žalost, narod to danas ništa ne može, nego loši su, loši su uslovi, slabi smo, vjerni smo, pa nećemo da se zainteresujemo. A kako je to poeziji? Kako je crkva pjevala danas svetom Vaskrsenje? Mi gotovo da ni jednu jedinu strofu nismo danas ni čuli ni razumjeli, znači uključujući tu i vaskršnji tropar. Svaka nedelja ima svoj takozvani pogladajući glas i u tom glasu imamo vaskršnje tropare. I tu se kruniša je naša radost, braći i sestre, ove nedelje, ali uvijek ista vaskršnja, samo kroz razne forme glasova i kroz različite tropare ili stihire, stihove. To je nama potpuno nepoznato. A mnogi drugi pjesnici i koza kakva poezja nekakog tamo Japana u redu Japana, Indije, Amerike. Evo danas kažu dobili nagradu ovi oni pjesnici, pa u redu neka pišu. Dobro je, duša ima potrebu, ali opasno, brati i sestre, kad ta poezija Pokuša ili uspije da zamijeni, potisne ili potpuno prekine naš odnos sa sveštenom poezijom, svetom poezijom crkve. I kako rekli smo, evo sad praznih vavedenja. A ko će da nam postaviti u službu? Koga će crkva da angažuje? Svete Otce. Najčešće upravo svetog Jovana Damastina, njegovog sabrata i saplodvižnika u tom sveštenom djelu svetoga kozmu Majunskog i druge velike svete oca. Pa oni broći i sestak kao sveti oci, pročišćeni, kao preobražene ličnosti, ali i u crkvi preobražene. Crkva garantuje za njih, za svetog Jovana Damastina, crkva garantuje. Ona kaže, ovo što je on napisao, ja stojim iza toga. Garantujem. A kad crkva garantuje, konda garantuje? Gospod. Gospod kaže, pjevajte ovo, slobodno. Nemoj ovo da ispituješ uopšte. Vaskršni kanon, braći i sestri. Voskrasenija den, a to cijela pravoslavna crkva pjeva već vijekovima. A to niko ne ispituje. Niko ne sumnja. A šta ispituje? Ljudi se že, kao žedni jeleni uolivaju u testihir. I se pjeva, bratvi i sestre, i u ratu i u mir, To su pjevali po svetoj Rusiji, odani crkvi hrišćani, u gulazinu, u zatvorinu, na veliki minusima, goli, i isprebijani. Ponavljali su testihire, jer su ih znali, bratvi i sestre, bili upoznati sa tom poezijom i one ih je održavalo u tim teškim danima. To je bila njihova veza sa crkvom, a ono što je bilo napajano duhovnom, jehtinom i strastima preispunjenom, poezijom, prozom, umetnošću, to se sve odreklo i crkvo ime na Božje pri prvim navetima protivnog Vjetra. I dalje, oduševljavajući se mislikom zapadnih panteista, majstora Eckharta, i Bemea, i mnogih drugih učitelja, posebno zapadnih, a evo sad sve više daleko istočnih, oni nisu željeli ni da zavire u knjige pravoslavnih podvižnika mistika i asketa. A to je, brato i seste, tako bogato predanje. Evo danas, slava Bogu, te knjige su štampane, imamo ih prevedeno. To je ogromno bogatstvo. To su otvorene riznice crkve. I zastrašujuće je da pored svega toga Mi ništa da ne, da ne uzmemo i da tome ne priznamo i da se sa tim makar ne upoznam. Evo prije neki dan baš brat Deja nam priča pa je slušao nekog neulog psihijatra i govori na jutarnjem programu o problemu današnjice, kako se živi, kako se problemi rešavaju i on čovjek potpuno ne upoznam. Sa, sa, sa iskustvom crtve, ajde makar da ga je konsultoval, nego ga potpuno ignorišta. A znate kako je to iskustvo? Reduboko, savršeno, osvaštano, dragocijeno, za ove naše dane, dragocijeno iskustvo. A nije ga za zauda, dao baš našem vremenu, 21. vijeku, gdje je duhovni pritisak izuzetno jak, gdje je ta mentalna Presije, braći i sve se sve više izraženo gdje podstreci ti e, e, demonski meci demonska artilerija to danas bije sa svih strana svi ovi mediji s ova e, e, masovna umrežavanja to su sve kanali kojima velikom brzinom i u velikom broju ove podstreci iz podnebes je samo ukalupljeni u razne šifre u razne informacije i to je jedno klasično sprijeljanje jedno rešetanje konsultujući sve te oce posebno trezveno umne oce koji su tu oblast duhovne borbe ili tog mistelnog rata borbe sa pomislima danas pravoslovni hrišćani uopšte ne znaju da imaju oce koji su tu nauku potpuno savladan i dorovi do savršenstva samo jedan projekat dobrotoljublje da ne idemo dalje ni lijevo ni da se samo dobrotoljublje i savanaj potencijal koji ono nosi i nudi potpuno neistražen odštampano jeste ali ne istraženo naš starac sada i vraća istes evo njegovu veliko ime On je samo uzeo par mrvica Samo par mrvica sa te trpeze I pogledajte kako je odskočio Pogledajte kako se odvojio Naučnici dolazili kod njega Kardiohilozi Neuropsihijatri Pisi Gledaju starca Polupismenog starca Gledaju ga Znate, slušaju riječi koje do tada nisu slušali Sluta je mudlost, na koju nisu mogli da nađu, tamo gdje im se ona nudila, gdje su je nešto novo, uzvišeno. A ko je stavet sadej? I gdje je on učio, gdje je on stasavao? U crkvi, braći i sest. Imao kontakt sa svetim optinskim predanjem. i svega nekoliko kapi, nekoliko mrva, bilo je dovoljno da ne dođe iz tasa u duhovnom džinu u ove naše dane. dame. Patuljaka duhovnih. Ali, taj stara stade nije imao na srpskom, nego na ruskom i čitao je svete oce. Pa onda ono njegovo, kakve su ti misli, takav ti je život. On to onako spontano izgovorio: nekom čoveku, nekom bratu. A svi smo nekim mislnim čvorovima. Kakve su ti misli, takav ti je život. On je to čuo, on je to čitao. On je od nekoga to naučio. I to je, brat i sestak, odjeknulo kao otkroveni. Danas ga mnogi, ne samo kod nas, nego širom svijeta, prepoznaje upravo po toj formulaciji trezvenovnih otaca. Kakve su ti misli, takav će ti život biti. Crkva ga je tome naučila. Pa kad govori o brzini svjetlosti, pa kaže, brzina svjetlosti je srednja brzina duha. Od čeo ovo starstvo, znate, da se otvara mnogo toga. a pa ljudi počeli da se skupljaju da ga slušaju. Vidjeli da ima drugačiji dotok informacije. Drugačije izvore sa znanje, A on svo vrijeme še do crkve liturik, svešteno služitelj pravoslavni monar i zahvaljujući njemu slava Bogu mnogi su počeli da se interesuju za učenje crkve jer su vidjeli kakav može da bude učenik svetog pravoslavnija između inteligencije i crkve Створило се проvalija, koja се sve виše i више ширила. Иzражаvati sсвоju приvrжано с неkom абстрактном могловиом хриścianvu i odnosи се са презиом prema церкви. постo je стил миšljenня inteлигенcije iньoj свойствени mamir pozorište književnost i štampa ujedinili su se u zajedničkom naporu da diskredituju pravoslavlje do da očima naroda od srme ponekad skriveno, ponekad sa očiglednom jarošću koja je prelazila u razjareni demonizam. Isto ovo, braći sestre, imamo i danas. Samo u još većem stepenu razjarenosti. I pozorište, savremena umjetnost, književnost, i uopšte podkultura da ne govorimo o štampi sve više otkriva taj svoj bogoborni duh i tu svoju zvjersku narav i usmjerenost upravo na crkvu šireći i klevete montirajući razne situacije Ne bi li se veza i povjerenje naroda, neophodno nasušno povjerenje naroda prema crkvi, ponovo urušilo i izgubilo. Naš otac Grigorije, pošto je on savremenik tih događaja, često nam je govorio da su oni bukvalno okupljali narod, evo kao što smo se mi večeras ovdje okupili, samo sa jednim ciljem da se uguši vjera u narode i da se njihov odnos prema crkvi prekine, ugrozi. Što je moguće temeljnije. Jer bez toga nije se mogu ići dalje. Dok god je postojala svijest u narodu, na svijest, bogoborni, ateistički, satanistički plan nije moglo da se realizuje. Tamo je bilo jasno Da se neće moći milom Išlo se Silom Udavilo se na sveštenstvo Na episkope Na sveštenike I na monahije Pogotovo na manastire Manastiri su prvi na liniju udali Kad se Ta elita, duhovna elita I inteligencija I intelektualci Vjerni crkvi Pokorni crkvi oslušni crkvi, sklone, onda je ostala masa laka za obradu. I sa to masom se lako izašlo na kraj. Danas, braću i sestre, tim neprestanim djelovanjem, pogotovo preko medija, znate, ravna se taj put za jedan novi nalet najverovatnije ćemo mi biti ili dobar bio nas i očevici tog novog naleta pazite u još eh, ja kažemo silnijoj razjarenosti na crkvu na crkvu pravo se Pri su se stvari prikazirale tako, kao da se radi o tobožnjem čuvanju hrišćanskih ideala koje navodno crkva izopakšava. Ugrožava. Da ona smeta, da mi zapravo imamo dobru namjeru, ali crkva sa tim rigidnim stavlovima smeta da se one realizuju. U tome je naročito agilna bila jeftina štampa, kao i danas, koja se specijalizovala za izvaganje crkve pod smjevom. Smišljanje viceva, to je demonska umjetnost, smišljanje viceva, ispletki o sveštenicima i Monasim Specijalizovano Bratiju i sestu Deba, znate, to se posebno Promišljeno Snajperski Precizno odrađuje Vidio se nedavno Tako gadan Naslov na jednom dnevnom listu Da mi je teško Uopšte da, da vratim taj film To na naslovnoj strani. To je tako gadno, braći i sest. Pritom, to je vis ide u kozna kojim ti raži. Dovoljno je samo da taj naslov prođe. Da se vidi. Da, I to je već fleka. Da, kao da te neko pljunuo sadržajem koji je poslisao iz zada. Da, ona pakljena, smrdljiva pljuvačka. Jeste li to tito htio ili ne? Prosto ako ti uđe u kada kao da te demon u pravom smislu večna plunu. Puno smrada. Evo i dan danas prošlo je nekoliko mjeseci pa kad se po neke sitne smrdi to obratio se. Tito to samo smo prošli pogledamo u jednoj prodavnici neki market prekom ali tu su. Znate uvijek je tu sr Šažer je uvijek pun jezdiv naslov. To je ovo, ta, ta jehtina štampa i to je bukvalno otvoreno satanistički pristup. Pritom bio je usmjeren na visoku crkvenu jerarhiju. Na najniži mogući način. Ovo bilo onda, ovo i danas istao da ti isti instrument, isti metodi. A ovo je važno oboglovimo zato što ćemo na kraju videti da to nije to tako slučajno, da to ima svoju pozadinu i svoj cilj, da postoji namjera ozbiljna i opasna namjera. Ovdje se navodi primjer člana Državne dume, budućeg sveštenika, Sergija Bugakova, gdje se kaže da čim je postao sveštenik, mora je da napusti profesorsko mjesto. Automatski je bio isključen, jer kao profesor on nije mogao predavati na univerzitetu. I danas, braćaj i sestri, ukoliko toga uopšte ima na e, svjetskim univerzitetima, profesor ne može da bude u mantiji. U pravosvalnoj zemlji on ne može u mantiji da predaje. Neka bude sveštenik, ali na tom fakultetu ne smije da nosi znamenja crkve, Mora da skine sa sebe rizu spasenja i odjeću veselja u koju ga odjenu gospod, ne čovjek. Mada, najbolje bi bilo da ga potpuno isključimo. Takav odnos bio i onda, takav je odnos i danas. Rijetkođer bilo je samo neko kratko vrijeme na jednom od naših fakulteta, pa i u Beogradu neko kratko vrijeme kad su, kad su mogli sveštenici naše arhijereji da s studentima. Ali vrlo kratko i e, po nekom e, Božijem dopuštenju e, da bi se pokazalo kako bi to moglo da bude. I šta tome zapravo hvali da sveštenici u jednoj pravoslavnoj zemlji Pazite, pravostalnoj zemlji U jednoj državi koja je crkva Praktično i iznjedrila I osveštala i obličila Kako bi bilo lijepo da govore O mladim i studentima mogu da govore I obi oni Ili kao tu na ovom našem fakultetu Ako može da govori jedan sektaš Otvoreno I to u sred Amfiteatra Sašto ne bi mogao A da je Bez veze poređene, zašto ne bi mogao i da naši sveštenik, ako ne neki drugi palohijski iz našeg grada? Sektaš može i to vrlo lako, a sveštenik možda ali uz velike procedure, ne da bude pozvan, nego da se nametne. Postavlja se pitanje, kako objasniti neprijateljstvo koje je inteligencija osjećala prema crkvi? Ukazat na jedan razlog koji je kako nam se čini glavni, ne jedini, ali glavni. Sada ćemo do nekoj otkriti i to šta je to zapravo crkva i šta to zapravo... Uh, njima smeta crkva je duhovna sredina koja ima svoju strukturu koja obuhvata čitav čovjekov život ovo smo govorili o današnjem imam djelju gospodne je obrati i seste u crkvu da se ona nama pozabavi U punom smislu tih riječi. I sav naš život da zakvasi. Nije to neka sitna intervencija na licu, nosu, obrvama, ruci. Nego čitav naš život. I dušu, i tijelu, i um, i volju, i srce. Sve to da zakvasi vječnim životom, vječnim zdravljem, vječnom istinom. od hrišćanima zahtjeva stavnu surovu borbu sa sopstvenim strastima i duhom gordosti, koji je i tekako svojstven inteligenciji i uopšte ljudima koji su izvan crkve. Ono čime se oni diče i što upavno razvijaju i gaje i hrane Crkva, braći i sestre, napada, frontalno i vrlo organizovanje, videći u tom duhu najvećeg neprijatelja, smrtnog neprijatelja. I nije ni čudo што ljudi tim duhom zaraženi bježe od crkve, jer intuitivno osjećaju da je ona neprijatelj. Gord čovjek osjeća da se crkva boli protiv gordosti. Boji se i spomena njenog Boisti se i da je vidi A kamo vidi ozbiljno uđe I zaživi Uključi se u njen Smireni I gordo si protivan U ritam i tok Čovjek u crkvi Mora stavno da se mijenja Da kontroliše ne samo postupke Već i misli i tajne želje. Crkva mu nudi nov sistem vrijednosti, nove moralne orijentire, koji ne liče na svjetski bonton. Pod njega se zahtjeva ne samo vjera, koju možemo da imamo u ovoj drugoj, necrkvenoj, apsaknoj formi vjera. Pa, znaš kako dobro crkve i to, ali ja ipak vjerujem na neki svoj način. Ja vjerujem u ovo, ja vjerujem u ono. U crkvi, braći i sese, ne može tako. To možeš u nekom raslinutom hrišćansu. U crkvi tako ne možeš da vjeruješ. Ne moraš. Ako ne želiš, ne moraš. Ali ako hoćeš da živiš u crkvi, ne možeš tako da vjeruješ. Morat o simbolu. Na to nas pocijeća i e, sam čin primanje u crkvu kroz sveto kreštenje. Kogod hoće da uđe u život crkve svetim krštenjem on treba da ispovidi simbol vjera. Posle kreštenje govoriti da ja vjelujem ovako ili onatko, braći i sese, to je, je uđelju. Ti se, brate, uključio život crkve i tamo te crkva pitala da li hoćeš ovako da vjeruješ? Hoću. Izvoli i ispovijedi. Reci samo. Ispovijedi samo. Pri tom, u onom činu, nego mi danas to zbog opšte promjene dinamike života pa skrećemo. Tri puta novokrštini treba da ispovijedi simbol vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Otca i sve dalje, sve do kraja. Zajedno, ne govorio to sam, nego zajedno sa punotom crkve, zajedno sa svim svetim ocima. zajedno sa svim svetim učenicima, zajedno sa svim svetim apostolima, u zajednici sa Duhom Svetim koji je nadahnuo i naučio Svete Otce kako da nam formiraju simbol vjera. I od tada, u crkvi, ne možeš drugačije da vjeruješ. Možeš, ali na taj način ispadaš iz crkve. Duhovno izvijećaš iz nje. Dakle, od njega, novog člana crkve, ne zakljela se samo vjera, već je crkvena disciplina. Šta crkva traži od nas, braći i sest? Vidite i sami, kad prilazite crkve, a posebno kad e, uđete u razgovor sa štenicima, sa namjerom da vas U Uglavnom se nešto traži od nas, zar ne? Uglavnom crkva traži nešto. Naravno, ona će dati i to što će ona dati, to em niko ne može da nam da, sem ona. E, niko ne može da nam oduzme, braći i sest, ali prije nego što nam da, ona traži od nas promjenu, disciplinu, traži post. Evo vidite, počeli smo post. Crkva od svih nas traži da počnemo da postimo. Pazite, za inteligenciju, odnosno za gordog čovjeka, to je uveredat. Ulaziš mi u, raz, u život. Šta ja sad da postim, zato što si mi ti to rekao, ili tamo neki pop, ili tamo neki kavuđen, ili tamo neki vladnika. Obično se ne ide dalje od toga. I odmah se rebuje, neću da postim. Ja imam svoj odnos prema Bogu. Ja imam svoj menu. Ili, hoću da postim, ali kako ja hoću. Prva, dva, tri dana i posljednja dva, tri dana ili prvu i zadnju nedelju. A onda, o nekom tipiku i pravilu poštenja, tu malu koće, brati se, se zapopušiti. Za vrijeme velikog posta, ma riba se jede u veliku. A nije takav blagoslo. Crkva je tražila drugačije. A mi opet uguramo se, pazdevo. Mislimo da jesmo, ali nismo postili. Nismo ispoštovali blagoslov. Nismo bili poslušni crkvi. Evo i vrijeme ovog božičnog posta. Post počinje, post traje, dokve traje. I tu postoji neki ritam. Da ne samo vezano za post. Treba nedeljom dolaziti na sveta ta liturgijska sabranja. Nedelja liturgijom. To je, brate i sese, za svih nas, crkva, to traži od nas. Ti ne moraš da dolaziš, ali znaj, ona to traži od tebe. To ti je potrebno. Ona traži jer zna da ti to treba. Ona ti postavlja blagodatnu protezu da ti ispravi kičnu, da ti ispravi um, da ti ispravi ojača volja. Da ti ispravi, prosveti, izliti i srce i tijelo. Dakle, travisi i disciplina. Redovne molitve, takozvana molitvena pravila. Onda privatni, domaći, porodični život mora biti sliven sa liturgijskim ritmom crkve. Djeca, roditelji Evo mi ovde, svala Bogu Imamo povodice podvižnika Sad podvižnika Nećemo im pisao žiti Nebo podvižnici Jer se kreću u tom pravcu Na dvoje, troje, četvoro Ima posao, ima obaveze, ima školu I sve te obaveze A ova Mora da se ispoštuje. Nedelja je Evo ga petak, prošao je Subota da na zavrsku Sutra u crkvu Mora se. Pazite Teško je Baš je teško Čitalo medelju izboksovati Napada i sa lijeve i sa desne i Odstrage i sprijede Udaraju ju od ozdo i od ozdo Iznutra, spolje Čovjek se izmri, brađe i sest Treba pretipati pogotovo danas nije lako izdržati nije lako sastaviti kraj i na kraju umjesto da se odmorimo subotom da izađemo neđe dobro da se opustimo nedelju da prespavamo da se probudimo negdje posle zavljarske sunce ne da crkva nedelja ujutro liturgije i posle svega toga pazite Dva sata stoji um, Mirno Dva sata I to ujutno ne. I ne samo Nego to napita ne A će ti još žena Ako se dvoje pitaju vas A će su vam djeca Oće svi da budete Oće, crkva hoće da budete tu Svi, svi, svi A onda mi dolazimo pred kraj, onako da uskočimo, ne bi bili se pričestili. A ona kaže, a što niste bili od početka? A mi se pričestimo i odma krećemo kući. A ona kaže, ne smiješ da izlaziš dok svi ne izađe. Potpuno ograničenje, braći, i se sekretanje. Svaki potes se mjeri. Ti oćeš da se pričestiš a ona kaže, ispušio. Ne da ni da se puši. Ti ti ispostio i misliš šta je sve, a ona propita malo, je li bilo ovoga, je li bilo onoga? Jeste. Pa ne može. Znači, da. pazite. Ja, Gust filter. I tako je, neće se minjati. Da vam kažem, to što poneki od nas srštenika mijenjamo te filtere pa stavljamo one od naših automobila, znate. Pa tu može da prođe i ovo i ono. Nije to crkva, da se razumijemo. Crkva ne stoji za toga. On neće odgovarati za te posljedice. Neće odgovarati za te posljedice. To nije bilo po njenom blagoslu. Znaš kako očeo? To si ti, Bogoslovija. I znaš kako? Ti ćeš odgovarati i za njega i za seba. To je ona druga strana kad mi misleći da narod to ne može pa popuštamo i krojimo po nekim svojim e, mislima i po svojim emocijama. Ne može. Ima zašto crkva to tako postavlja? Jer ja vidite, u crkvi je sve radi nas ljudi, to je mnogo važno da znamo, sve radi nas ljudi i radi našega napretka, radi našega dobra. a pa ni on ovaj pos nametno ga, vrati Da je trebalo da ga nema, a pa ne bi ga ni bilo. Da treba da se umanji. Umanji bi ga? Danas postoje neke tendencije da se postavi opet umanji jer ih na ono nekad nije bilo. A nije bilo postova, ali hoćeš li da mjerimo količinu krvi, koja je bila izlivana za ime Bože? Ili hoćeš da mjerimo količinu sala koja se danas navrači na nas? Danas, ne samo što ne treba skraćivati postove, treba postiti naravno sa rasuđivanjem, nego i produžavati. Jer je potrebno braći svesti. Teško je stanje, treba se teže naoružavati. Dakle, sve ovo, jednom gordeljivcu, jednom gordom intelektualicu, ne samo da se ne ukvapa, rači sese, nego ga progoni kao što angeo, kao što duh Boži progoni demon. Pod ovakvim uslovima on da vjeruje, da izgubi svoju duhovnu komociju, znate, svoje duhovne i nazovi hrištjanske horizonte, njegovu brojanicu kroz koju provlači kolutiće od njegovog i ili ispiranje usne duple raznim napitcima. Kombinacijama ovim ili onim, ili prosto življenje u neskrivenom grijehu, koji daje mogućnost za sebi i dalje smatraš hrišćaninom, u ovoj kombinaciji to je zaista nemoguće. Zato crkva postaje neprijatelj i nju treba, braći i se skloniti pomogućstvu mogućstvu uništiti. Jer ona kao i tvrđava istine, svjedoči da ne živiš u istini, da si u laži, da si u obmani. i uznemirava tvoju savijest. Zato, broći sese, mnogima i onda i danas crkva i te kako smeta. Ne mogu da je gledaju kad prođu autom pored nje. Saborni hram u Podgorici. Pa najredije bi ga zatvorio one balone za futbolske stadione i navukli dva, tre i rajfešluz. Ostavioši samo prostor za one koji su zainteresovani i koji eto moraju da idu tamo. Zadovoljavajući time demokratske principe. A najbolje ga je ne gledati, da ga nema. Oni, oni, oni krstovi na crkvama, vraćaju se, pa to je ritirano. Bovi peče, zvona koja pozivaju na svetle liturgije, zna, to to pritiska, vjerujem i ovdje u gradu, pritiska, zvuk, zvone, teže, pogotovo nedeljom, pogotovo praznicima, govoriti da nisi upravo, ti misliš da vjeruješ. I da je to sasvim zadovoljavajući nivo svijesti. I u te misli počinu zvona, pozivaju na svetu liturgiji. A ti uporno ne ideš tamo. A neđe bićem, znaš, da treba da odeš. Da je tamo istina. I onda bi najrabije kao onaj što je pucao na naš zvonik iz ovog noćnog kluba dok je naš stara Zaharija Pozivao na obitvo, a on je odgovorio Rafalom. Čovek dobija slobodu, pravu slobodu, kroz borbu sa strastima na koju nas crkva poziva. Da bi se oslobodio. Da bi bio istinski duhovno slobodan. Zato nas ona poziva. Ona kad nas okiva, braći i sestre, po blagoslovima, ona nas zapravo oslobađa od okova. Neblagoslovenog načina života. Ona kad te govori, kad te poziva na post, hoće da, da te nasiti blagodać. A duhovnu mudrost čovjek dobija ovaj sadržajovo važnu kroz podčinjavanje uma večnim istinama a večne istine su sadržane u u dogmatima našeg svetog pravoslavlja ako hoćeš istinski muder da budeš crkva od tebe traži da se pokoriš dogmatima Konkretno svetom simbolu vjere i celukupnom učenju naše crkve. Da se pokoliš, da potičiniš svoj pali, oboljeli, pomračani um. To crkvo od svih nas straži, braći i sest. Pogotovo u početku, kad ljudi uđu pa dođe do tog suda, znate, kad čovjek sa svojom još uzavrlom gordošću, roba da uđe u crkvu, naravno, ona ga kao majka pušta i vidi ona odmah tu njegovu oboljavost. Ali čim počne da djeluje, da sječe, znate kako to boli gordog čovjeka. I mnogi, nažalost, nisu uspjeli da se održa. Krenuli su i mislili su to će ići kao što obično ide. Međutim, ne, vrlo brzo, znate, zaustavljaju nas. Kontrola, svijesti, učenja, mišljenja, vjerovanja. Ne da crkva dalje da se ide. Traži korekciju. Traži da se potčiniš. Radi tebe, ona ko će duhovno da te obogati, ali da bi primio to bogatstvo, ti moraš svoj um da pokoriš i da zajedno sa njom progoloriš, pa kažuš. Odnosno vježbaš. Kao što svaki dan vježbamo. I na liturgiji, broći, sve demonstriramo šta smo postigli. Svala Bogu, ove godine, koliko možemo da primijetimo, evo tu smo već nekih deseta godina, ošto osjetila ta jedna zravost, naravno to može još mnogo bolje da bude, kad se e, ispovijeda simbol vjera. Nekako se osjeća da je nalod ipak savladao te neke elementarne, osnovne lekcije. Pa kad govorimo vjeruje. Crk kaže, ajmo zajedno. Sve kakvim smo mi broći Se vjeramo. Sve, sve Sa kakvim smo, mislim, volima ušli u crku. Da. To je strašno. Pogledajte u što smo vjerovali prije deseta godina. Da. I došli i onda nas crkva uči. Ajmo po vanku. Vjerujem u jednoga Boga. Otce. Svedržitelja. Tvorca. Neba i zemlja i svega vidljivo i nevidljivo imi povalku za njogu pa onda piju jednoga gospoda Isusa Hrista sina Boži od otca rođenog prije svih vjekova I, i tako dalje i tako dalje i mi braći i sest pokoravamo svoj um vječnim istinama i postajemo mudri. Vidite, kogod usvoji simbol vjere, sveti simbol vjere, svete crkve, on je po prirodi neuporedljivo mudri od svih mudraca, svih vremena, pazite, ne pretjerujemo, svih mudraca, svih vremena, pa kad se sva ta njihova nazovi mudrost. Svije i izrazi kroz određenu formu, mada te forme ne mogu biti tako sabijene kao simbol vjera, znači, to, je, to je sabijena istina, tvrdoće dijamanta. To malo teksta što imamo. Tu je, brađe i sese, sva istina. Svi ti filosofski sistemi, sve, sve, sve, sve što je mudrost ljudska, cijediva, cijediva, cijediva, da se stavi sa jedne strane i brat ili sestra koja ispovjeda simbol vjere i s druge strane po kvalitetu to ne može supoređati. Istina, kvalitet te istine koji on primi u crkvi pokorjuši svoj um odrekavši se svoga sujevjera svoje nevjere lažne vjere i primiši simbol vjere braći se Čini ga neuporedivo, mudrijim, od svih mudraca svih vremena. Takva je veličina, takva je snaga, takav je kvalitet svetog simboga vjera. I kad primamo čovjeka u crku, ili nekoj ko se odrekao vjere pa se vraća, on opet treba da ispovidi taj simbog. To je uslov zajedničarenja. Uslov, sjedinjenje. To je, bratvi i sese, i liturgijski uslov. Jer u crkvi, vidjeli ste sami, kad služimo svetu liturgiju, obavezno ispovjedamo simbol vjera. To je tako važno. I baš u tom trenutku mi pravimo korak dalje ka pristupanju svetoj tajni. Dok narod ispovjeda simbol vjere, otvaramo, bratvi i sese, možemo očima da gledamo tajni sami vizuelni kontakt samog gledanje u predloženi darove smatra se jeste veliki boži blagostvo ali da bi videlo podižemo pokrov ili simbolično na onom pogotno edukativnom platnu ikono stasu jer ikonas ikonas se vraća i se nije tu da ograđuje kako neki misle To je platno, to je edukacija. Nažalost, kada je duhovna intuicija opala, onda mora edukacija da ide na taj način. Pa, recimo, dveri, dveri sa mudrošću pazimo i onda spada zavis. A ona nije tu, nego možemo i bez nje da se razumijemo. Možemo i bez nje. Možemo mi, braći i sestre, i bez hrama. Ali tvrdim da izvan hrama nama bi bilo mnogo tešo. Zamislite, bez hrama, bez fresaka, zna, bez aotara, teško, bravo, nam, vrlo teško. Zato su nam potrebni obredi, obredne forme, simboli. Skida se, dakle, možemo naprijediti, ali dok izgovaramo simbol uvjere, tajansvenu Šifru istine I ti kažeš Vjerujem u jednog Boga oca, A zavijesa Tajne se otkriva Jer ti je taj simbol Preda onaj koji jeste istina I samo još nešto da dodamo Smatramo vrugu važno. Dakle, crkveno hrišćanstvo, ne bilo kako, i pravite tu razliku. Crkveno hrišćanstvo je stvar volje. U mnogome stvaru je podvig volje. Za razliku od necrkvenog hrišćanstva, gdje možeš kako god oćeš. Nema nikakvog pravila. Duhovan si onoliko koliko želiješ da budeš duhovan. Je vridiš ono viko koliko Samog sebe Sam ocijediš Eto, to su kriterijumi Ne crkvenog hrišćanstva A crkva, ona će te smiravati A te kako je Vaskitni metod crkve nati, Tvrd, smiravati nati. Stalno napada gordost I to vrlo vješto Vrlo vješto, moćno smirava čovjeka. Zašto? Zato što će da hoće ga da učini velikim. Hoće da od njega napravi Bog, Da iščupa iz njega onog mrtvog pavol čovjeka i da ga nasadi na onom živonosnom čokotu. Da postane jedno sa gospodom Isusom Hristom, braći i sestom. A to nije mali zadatak. To je veliki projekt, To je velika intervencija. To je velika sveštena operacija koja neuporedivo prevazi ne znam kakve transportacije srca, glave, mozga, bubrega. Treba prirodu, pau prirodu, braće i sestre, preobraziti, osveštati, ponovo stvoriti i presaditi božju blagodat, braće i sestre, kakva koštana srž božju blagodat od čoveka napraviti Boga po blagodati to crkva radi, zato ona sve to traži od nas, pa kad treba da ti operišu zub da ne govorim o složenim operativnim zahvatima, pa mnogo što se traži, stalno nosimo nekakve navaze, trebaju nam kopveri da bismo sve te navaze imali i tamo predočili, da bi se obavilo Neće drugačije I uvijek to Ispoštojemo A kad treba da se obavi ovakva operacija Takva intervencija od koje nam ne Samo fizički život I trajanje u vremenu Nego sama vječnost Braća se srste Projavljujemo nema Nismo zainteresovani Nismo poslušni Srkva neće nametati Ako nećeš, ostani Sam, sa sobom. Ali znaj da sebi ne možeš dati vječni život. Sam sebe ne možeš izliječiti. Samog sebe ne možeš utješiti. Liberalno, abstratno hrišćanstvo ničim ne vezuje čovjeka. Svataj hrišćanstvo kako hoćeš i živit kako ti se sviđa. To je taj model. Liberalno hrišćanstvo smatra da čovjeku ništa nije strano, uključujući i strasti koje su prirodne. A onda znači i dozvoljeni. Mnogo toga, bratje i sese, što jeste prirodno, ali i svojstveno paloj prirodi, a liberalno hrišćanstvo smatra prosto za prirodno, prirodnu potrebu dakle uzmi i zadovoljavaj crkva ne dozvoljava zašto ne dozvoljava zato što ona zna da to nije prirodno to su posredice pada ona zna da ti možeš mnogo više od toga da je to deformacija prirode ona želi da je otkloni kao što je otklonila a to nam potvrđuju naši sveti, prepodobni i bogonosni otci, pa kaže, povedaj njih, na o svetim otcima se ne priča, liberalno hrišćanstvo ne voli svete otce, ignoriše za obilazi žitija svetih muževa i dogmate svete pravoslavne crkve. I prosto nam ne daje primjer, ostavljate da samom sebi Budeš i kriterijum i mjerom. Imaš strasti, živi po strastima. Nije to tako strašno. Zadovolji, proći ili oprosti Obično to pokrivaju važnom nadom, govoreći da je gospod milostiv. Oprosti će. Zna i crkva, broći i sese, da je gospod milostiv ali zna i da pravedan. Zna i crkva da je Bog milostiv, ali zna da pijanice, bludnici, razbojnici, rukobludnici, narkomani, ubice, vračari, gatari, muže-ložnici, Neće nas svedit car sa nebesa. to zna. Gospod to zna. Pazite. Car tog car zna i otkriva tu crku. Daje apostolima duhom svetim da objave. I to kako apostol smjevo govori: Ne vađajte se brats. Pa nabraja ko sve možete to da nađete u poslanicama Svetog Apostova, neće nasvijediti carstva nebesa. Bratvi i sestre, to što ja mislim, to što ja osjećam, to što bi ja htio, to je jedno. A ovo što je Apostova rekao, to je istina. I tako će biti. Ja mogu sebe da tješim ili vas lažnom nadom da krablim, Ali neće biti to što ja govorim, to što bi ja ptio, posebno ako to dolazi od nepročišćene prirode, kroz emocije, po babu i po stričevima. Biće onako kako je gospod rekao, bit onako kako je crkva uči, bit onako kako su apostovi objavili volju carevu, bit onako kako je car rekao da će biti. I tu ljudska miso braći i sestri, ljudska volja, ljudska osjećanje, moraju da se pokora. I crkva, kad nas uči, kad nas vaspitava, kad nas uviječi, braći i sestri, ona nas uviječi da nas učini spremnim da možemo da nasvidimo vidimo u carstvu. Crkva zna kako se u carstvu ugazio. Čovek to ne zna. Ljudi više ne govora o carstvu nebeskom. A gdje ste čuli da se govori o Carstvu Nebeskom? Izan crkve. Gdje? Niči. Niko o tome ne govora. Niko. Evo, čovjek gleda, pa gleda prvi dnevnik, pa drugi dnevnik, pa gleda na ovoj televiziji, pa na ono, i trećoj, četvrtoj, i gotovo je. Uvati jedno mjesec zana i ti si zaboravljeno. To što si nekada znao, gotovo je. i su tu svijest. I ti onda gledaš Šta je u carstvu ovoga svijeta. Tu si zatvoren. Izgubio si ono nita. Ona ovako može da si izgubi, braći i sest. Samo malo veća nepažnje. I puč. A crkva je sva usmjerena ka nebeskom carstvu. Sva. Ona jeste u vremenu. To je tačno. Ona jeste u prostoru. I to je tačno. Ali u vremenu. Od prvog susreta sa vremenom. Jer crkva je, veći sve se, se poprivodi vječno. Od prvog susreta sa vremenom, od prvog dodira vječnosti i vremena, odmah je usmjerena, odmah usmjerava ka vječnosti. Evo i ovdje u našoj budvi, ova naša crkva, naše crkve, pa i ova naša manastirska, sva je ka vječnosti. Liturgiju? Bogagosloveno carstvo. Kako počinje liturgije? Šta ima danas, koja je, je tako šta je na tržištu, sezona, najve prvo se ispričavamo i onda kad smo se svi sabrali, popričali, razmijenili iskustva, aranžmane, je vrijeme, jes, ajmo onda. Bogagosloveno carstvo. Ne braći se, Nema. Crkva ne govori. Radi pošteno šta god oćeš. Imamo i blagosloče za ovaj posao. Za pošteno imaš blagoslo. Za sve poslove. Pošteno i po evanđelju. Nemoj da pitaš imaš blagoslo. Ali ovdje nećemo u poslovima. idemo na više. Usmjereni smo, brata, ka carstvom. Ušli smo u makinu crpe ko avijom, brače i sest. Blagosloveno carstvo oca i sine i svetoga duha. Sad uvijek i u vijekove. I gotovo je. Digo smo se i odostimo. Ostavili smo žiteljsko popečenje. Vidite, što smo uradili? Uradili smo. Sad Nije se više u budvi. Odog do «Evo me po Galivejskom jezeru, evo me u Nazaretu, evo me u Jerusalimu, evo me na Golgotin, evo me u grobu gospodin, razumijete? Evo uđo sa njim, pogrebal se sa njim, evo zapečačen kamen na grobu, evo izlazimo iz grobu, evo vas kresava ko? On i ja zajedno sa njim. Evo nas sad na Jelonskoj gori, evo nas pa se vaznosimo. A? Evo nas na Sionu, gornja soba tajna večera, trpeza Tu braći i sese, zato je herovinska pjesma ona odvaja taj prostor tajni nad tajnama tamo nema što se željama dogaziš. Da sa brigama, ne možeš dalje zato moramo da razvijemo tu kondiciju, nije to ovak može možemo spožiju pomoć da kad smo na viturgiji, ostavljamo žiteljsko popećenje. Nemaš ti više poskloga. Nemaš ti više ni briga. Nemaš ti više problema. Ti ideš čoveče da primiš cara svi. Nevidivo praćenog. Kako? Sa cegelom u Pričašuješ se, a telefoniraš. Primaš pričašće, a razmišljaš o... U... Primaš vječnost, a razmišljaš o vremenu. Primaš spasitelja, a očekuješ pomoć od nekoga. Moćna je sve ta liturgija, braći i sestre, i za nju treba neprestano da se pripremamo, da se vježbamo. To je naš proslov, to je naš životni, prirodni ambijent. Crkva, ona nas priprema, pa i ovim postom, da možemo tako. Ona nas vraća u tu duhovnu kondiciju znate. Vraća tu gipkost Naše prirode Da možemo Je Pazite, to nije ovako To je u velikoj mjeri Umno delanje Da bi čovek mogao liturgijski Da se kreće, da hvata taj liturgijski ritem On mora dotok Spolješnjih informacija Otrovnih, pogrešnjih, besmislenih Informacija Da svodi na minimum I u jednom trenutku daj Bože da ga prekine koliko je do njega, da bi mogao nesmetano da opšti, da Bogu opšti putem djelovanja svete prestate Božije blagodati. Uzrok odstupanja ne samo inteligencije, nego velikog dijela našeg naroda jeste upravo u toj nepokornosti crkvi i njenim blagodatnim pravilima i crkvenim blagoslovima, crkvenom učenju. I onda protiv sve se, se neminovno dovazi do otpadije. I evo danas je došlo odpadija, dakle masovno odstupanje od crkve. I evo da zaključimo. Psevdo hrištjanstvo je pripremljivo teren za ateističku diktaturu. Važno, površno hrištjanstvo. Samo slava, krsna slava, samo badnji dan i branje badnjaka koji ovako i fizički nema nikakve veze sa crkvom badnji dan uglavnom ta svijest i takav odnos prema vjeri on te odvede u šumu a ne u crkvu i uglavnom takvi vjernici oni se kreću po našim brdima u tim jutarnim časovima svabi i nalaze se po šumama najčešće svabi se nalaze i jer dobar dio godine provode u potpuno drugačijem ambijentu i to je jednom godišnje u šumi i to je kraj braci sest. Tak pokrišćansku taka odnos prema crkvi može da poremeti i kretanje jednog malog krda divljih svinja a da ne govorimo o pojavi nekakvog međeda ili vuka ili puštenoga kućnoga psa. Mada danas, kako nam jedan od naše bratije i ovi naši lovci, ne idu u šumu bez oborga na Idu i do ulobe, ali bez na ne bi išli tim šumama. To je kako on sam govori, jer nije čovek znate, na šumu dakle to se brzo zaseče ako ima nešto odma usput i to je kraj takva vjera, braće i sestre ona se ovako gubi zaista ovako gubi i samo jedan blagi pritisak naravno nema potrebe da bude jači jer tu i vjere nema može da prekime i taj minimalni iako pogrešan kontekst i zaista dolezi do prekide jer danas imamo vještije šumare koji nam naberu badnjake i prodaju ih po našim ulicama i na zelenim pijacama i sad se sve manje ide u šumu, glavno se oni kupuju na ulicama i to je, braći i sestre, onako, na izdisaju. E, takvo hrišćanstvo, takav duh Takav odnos prema crkvi, a on je danas, na žalost, dominanta. Pravi odnos prema crkvi vidjet ćete nedeljana. Vidjeli ste ga danas, vidjet ćete ga na vavedenje, vidjet ćete ga na sledećoj liturgiji, ne nego, širom vaseljene. To je, bratje i sese, borba da ste sa crkvom dođe u jedinstvo nije rješeno to što ide svake nedelje na liturgiju ne znači da je sve gotovo, ne tek je počelo i dobro je da je počelo tu se nazire nada i da će gospod pa će to da bude dobro ali daleko da je kraj tu se vidi, ali broj tih ljudi je izrazetno mali braći i sest vrlo mali to je stotinjak ljudi i to vam Na jedan veliki grad, to je procentualno, znate, užasna cifra. Zaista, užasna cifra. Tek da održi grad i da ga sačuva od totalne propase. O nekom većem napetku ne može biti govorio. Tek onaj ostatak, ono malo koje je da grad može da funkcioniše, jer ako njih ne bi bilo, ja, rušite se možda ne fizički, ali jednog dani, fizički, nego duhovno potopit ga. Imate danas mnoge gradove koji su potopljeni. Nema životu potpuno, bez životni, Nema blagodatnog pusa, uopšte. Znate, zemlje mrtvih. E tako je hršćanstvo, brađeni sest. Onda, i ovako hrišćanstvo danas ono priprema put za ateističku diktaturu i zaista do toga i došlo vidjeli ste i sami pogotovo naši stariji su bili i i žrtve, naravno žrtve toga kada ubjeđenja ne bivaju Djevo i podvih života, već abstraktne ideje i abstrakcije, ovako se mogu zbaciti kao stara odjeća. Kad vjera ne postane živa, djevatna vjera, ona ovako može da se zamijeni nečim novim u ponutih. Tim ako se to novo nudi, odnosno nameće, silu u naše vrijeme, misli se na ovo naše današnje, u naše vrijeme se ponavljaju isti proces. Veći dio naše inteligencije, možemo slobodno reći i našem naroda, sebe smatra hrišćanskom i istovremeno je daleko od crkve. To je prva faza, obratite pažnju, To je prva faza ravnodušnosti i hladnoće prema pravosvalnju. Odsustvo želje da se ono upozna i shvati. I zaista je tako. Ravnodušan odnos prema pravosvalnoj crkvi. I tačno je, odlično definisano. Odsustvo želje da se pravosvalnje upozna ishvati. Vrlo rijetko, bratje i sese, da ćete čuti nekoga da dođe sa željom da U Uglavnom, na to se svodi današnje djevovanje crkve, mora da se nameće, zna. Pa onda imate narod koji zijeva, koji kovuta očima, koji pada u nesvijezu. Na svetom krštenju, posle obavinog čina, ako uspiješ da dodaš 4 5 rečenica koje ćemo drsko nazvati katehizmom gotovo je, braći, već vidi se kako नाते muti se vrti se samo što se ne padne Izvuče se ona iz zadnji ona zadnja rezerva snage da se sveštenik ugleda pod lice da se ispoštuje pogledom ali potreba da se upozna crkva I da se nauči, da ne kažem da se dođe sledeći put, pa da se dopuni ono što nismo čuli. Da se zainteresuje o tajni krštenju, o pravima, o obavezama, o svem onome što treba novokršteni da zna, da primi, da naslijedi. Nema govora, braći sest. Ravnodušnost. Kršten i dostajen. Odog dalje. Život teče dalje. Ravnodušnost, braći i sestri. I neimanje želje da se upozna i spravo. To je zaista simbol našeg vremena. Međutim, to je prva faza u kojoj smo mi i tekako odmakli. Ravnodušnost prema pravoskvali. Naravno, vidite, mi se ovako gledamo, pa mislimo, ili možemo da pomislimo da je čitav svijet pravoslava. Paravit u osvijem pa kažem, pomaže Bog oče Gerasime, Bog pomaže oče Blagoslovite. I ja mislim da tako čitav svijet funkcioniše. Međutim, samo preko zida, znate, otpuno drugačije atmosfere. Nema ni pomaže Bog, a o blagoslovu nema govora. Odma tu, prvi komši I njegov komšije, i komšije, i njegov komšije. Praktično, tako atmosfera. I tako je većinsko raspoloženje. Ravnodušnost. Ako te neko negi ispoštuje, pa da ti da mogućnost da pređeš u ulicu, da zaustavi automobil, pa da svešnih pređe preko pješačkog proleze, to se smatra izrazom pobožnosti. Ali ako bi mu ušao u auto. I zatraži od njega nekoliko minuta pažnje da mu preneseš neku blagovijeski še robiti iz kola. Može da te pusti da predješ u ulicu, ali da te sluša. Ne može. Ili da sve šta niku u kuću. On može da preraže kolač, brać i Mož do dvanaeća poslije 12 im mi ništa dolazi. A niko ih hoće u 12, to je to su fliper, varijante naših parokijskih sveštenika, ima 20. Ja da ne pričam naš što viči da njihov razmični dan, to znaju oni, a to je njihov raspored. Njih 20 do 12 možeš da pređeš kovaju. To je vožnja na zadnjem točku. A posada se pitanje da uopšte treba ići tamo. Ali vidite, da bi ušao tamo i prezao kolač i pokropio stanje, to je tvoje zaduženje. Ali ako bi počeo nešto da govoriš ili da propovjedaš, na, ko zna nekako bi raspoloženje na To možda treba ispitati ili provjeriti. Mada već imamo neke projeve koje govore i o opštem raspoloženju. Znači. Nema povijediti. Nisi ti tu oče neko da povijedaš. Svećam se jednom na jednoj sakrani da pa sam govorio u slavu vaska svoga gospoda na sakrani jednom našeg brata koji je zaista uspio u zadnjim trenutcima života da se uhvati i da se spovije i se prečesti. Pa koajde da smrt ne bude zadnja, nego da kažemo nešto u slavu Božiju. Dobo to je bilo u nekim našim prvim danima pa onako bilo je tu i te prve euforije, ali zaista govorili o vaskrsenju, o onim e, najvećim vrijednostima našeg naroda i to baš na grobu i to e, nad mrtvim bratom govorimo o, o našem besmrtnom gospodu i bratu i priznem, ne i ne znajući u kakvom sam se osinjaku našao, vidim Sveštenika koji pokušava nešto da mi kaže. Međutim, slava Bogu, nisam ga tada primijetio i ta njegova reakcija mi je bila manje važna od mrtvoga brata, pred nama i Vaskrskoga na nebesima. I sad taj narod koji je bio tu, da bi meni tek posle, oni rekli da to nije pravilo u njihovom klamu. Da sveštenika... Što ne govori, znači, svešnik može da obavi to što treba, mada može to i neku drugih kao što je bilo situacija, da prekinu svešnike i da oni nastavi dalje. Iako će da pomogne prilikom spuštanja, nešto da mu se da i to je to, popet, je to o to. A da govori, ne, treba ću i sese katastrofa. To nema nikakve vjere e, Nikakve vjere tu nema I nikakvog odnosa prema crkvi Takvi ljudi Ne samo Što su ravnodušni Nego, a to je i bilo To znaju naši starci Oni će sutra U drugoj fazi Ustati na crku Znate Bilo je. Ovo je bilo prva faza i onda A druga faza Bio je metek u glavi. Bilo je prebijenje Zatvaranje u tamnici Gaženje Jahanje vješanje, vješanje To je druga faza Dakle prva Ravnodušnost Hvadan odnos Svema pravoslavlju i odsusno želje da se ono upozna i shvati. Mislim da je jasno da se u toj fazi trenutno i tekako nalazimo. Međutim, ovakva ravnodušnost prema pravoslavlju obično prelezi u borbu protiv pravoslavlju. I zaista, oslušnite malo duhovne promjene. Zad se ne osjeća, evo konkretno i ovdje kod nas, projevate borbe protiv prvošklavlje. Sve otvorenije, vrći i sestre, a to će I ne treba se plašiti, ali treba treba biti realan i ovim iskustvom poučan. Treba biti spreman i na Mnogo intenzivnije procese u tom pogledu, to je mnogo jače pritiske. Vrijeme ateističke diktature kao da se završilo. Ali, ovo sad duhovni zakon, ali ništa ne nastaje slučajno i ne nestaje nešto. Bez strage. I evo Iovim zaključuje. Kakve nas metamofoze očekuju? Pita se. I u šta će se transformisati ateizam na sledećoj zavojnici istorije? Šta god da bude, braće i sestre, a bivalo je mnogo toga, treba znati, u to vjerovati, da će milostljivi Gospod biti sa nama. I kako je rekao jedan od naših, možda i najstarijih sveštenika i monaka u crkvi, Arhimandrit Jovan Radosavljević, Tješujeći nas, mlađe, onako pomogu iznemirene i ponekad neumjerenom revnošću opterećene, pa kaže Trpite, djecu, crkva je Hristovna. Ako Hristos trpi, trpite ili. Tako i mi, braće i sestre, Budimo u crkvi jer u njoj i kroz nju mi se povezujemo, sjedinjujemo sa gospodom. Ako su gospoda gonili i nas će goniti, ali za nas to je velika čast da budemo gonjeni jer pripadamo crkvi gonjenoj, crkvi stradalnoj, crkvi Hristovoj. I to gonjenje, braći i sestre, biće samo e, jasan znak da nas se Gospod primio. Danas je Otac Duhom Svetim usinovio. Pa kad njegovog jedinorodnog sina gone, gonili su gonišče, gone ga i danas, za nas je velika čas da stradamo s njim i da budemo gonjeni sa njim i njega radi. To se na onoj vesnici blaženstava smatra velikim blagoslovom. I to garantuje ako i do kraja veliku platu na nebesima. Gospod čak kaže u taj dan kada se budu gonili radujte se i veselite se Jer je velika plata vaša na nebesima. Te plate, pa i to gonjenje, braće i sestve, ono je neminovno. Daj Bož da se i mi udostojimo i takvu platu, da naslijedimo zajedno sa našim gonjenim svetim apostolima, sa našim gonjenim i bezbrojnim učenicima i srpskim učenicima, i novom učenicima, i onim crnogorskim stradalnicima na čelu sa svetim arhijerejem, mitropolitom Ionikijem, Arsenijem, i mučenikom Danilom, i sa današnjim arhijerejima koji su također izloženi velikim pritisima sa našim časnim sveštenstvom i monaštvom, Te da bi se i mi zajedno sa svima njima udostojili onog nebeskog veselja i one nebeske vječne radosti i neproveznog blaženstva i slavlja. Amin Bože. Ja. Ovo smo odlužili, ali nemojte zamjeriti, mislimo da se ovo još uvijek važni i mogući trenucije u crkvi ne bude to baš tako često Znate, obično se ovakva sabranja podržavaju u podzemljima u katakombama i na blagosloveno ilegalan način tako da ovo što možemo ovako da se sabiramo smakamo velikim božim blagoslovom ali to vrijeme treba i maksimalno iskoristiti jer ne znamo koliko će ga biti to može, naravno iz Božje dopuštenje, dobro brzo da se prekrati, pa možda i da ovo večer bude poslednje na ovaj način ili jedno od poslednjih a ako bude volja Božja možda to potreba, u svakom slučaju treba koristiti dane, vrijeme jer su dani zli. Ako Bog da da dočekamo i prazničko obredenje, to je prazničkog manastira mala crkopa parokis kapela iz doba Nemanjića, slavi obredenje palaces. Pozivamo da dođete na prazničnu budenje, u sredu u 18 časova i na prazničnu liturgija je, je jedan od velikih praznika naše crkve, velikih bogorodičnih praznika liturgija će početi u običajnom terminu 8.30. Pa, dobrodošli. Podilite vam brat jevan knjigu Vjero e, obražovanih ljudi svetog vladike Nikolaje njegovo tumačenje simvole vjere. Pa ćemo ako Bog da u nekom od narednih Susreta, ili mi, ili neko od otaca koji budu dolazili, malo da se e, poučimo našoj vjeri kroz tumačenje e, vladnike Nikolaja i da budemo istinski obrazovana djeca Božja, razvijući u sebi duhom istine obraz Božji i stilom Božjom krećući se ka podobiju, da budemo zaista obrazovani, da vjerujemo u zajednici sa svetim, to jest duhom svetim, obrazovanim ockima, braćom i sestrama, a Ovadika Nikolaj nam pomoći njegovim prebirnim, dubokim i u isto vrijeme pristupačnim tumačenjem tog tako važnog dokumenta, odnosno svetoga maneta, svetog crkve, svetog simvola vjera. Tako da svi možete Spudeti, bit će tamo neizroze od Brata Jovana Tu spasonu slu knjigu Zdostojno je svijetu u istinu Hlazi bi ja Pogorodicu Prisnopadženoju I preleporočnoju I na te Boga naše bo Серце моє тугује, диво је чујом, веса мене неосати, језиче стани алкор, слова чујом, чујом, Боже, у Svetih otaca naših gospode Isuse Hriste Bože naš pomiruj naš Amin Hristo sva skrsa Ajde Hristo